är 15 till 20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 2. Gode far i himlen. Gode far i himlen, du har älskat mig innan jag ens fått mitt namn och du slöt mig ömt i fann, far i himlen. Jesus, du min Herre, du var smärtans kors för att helt befria oss. Evig frälsning ger du oss, Jesus min Herre. Helige ande, du är hjälparen. Du ger kraft för varje dag, hjälper mig när jag är svag, helige ande. Halleluja, halleluja, du är hos mig, Herre kär, inget mera jag begär, halleluja. Ändå älskad bristfällig men ändå räddad, ofullkomlig men ändå använd av Gud, bångstyrig bland men ändå älskad, det är jag, det är jag. Vem kan anklaga mig? Gud har frikänt mig. Vem kan döma mig? Kristus har friköpt mig. Bristfällig men ändå räddad, ofullkomlig men ändå använd av Gud, bongstyrig bland men ändå älskad, är det du? Är det du? Vem kan anklaga dig? Gud har frikänt dig. Vem kan döma dig? Kristus har friköpt dig bristfällig men ändå räddad, ofullkomlig men ändå använd av Gud, vångstyrig ibland men ändå älskad. Det är jag. Det är jag. Och ett prosastycke, 50 år i yrket. För ett tag sedan kom jag att tänka på att det var 50 år sedan jag började min yrkesbana som kristen förkunnare och predikant. Det är en oändligt lång tid för en ung människa att tänka sig framåt. Det är också en tid som tycks bara ha flugit iväg när man som 70-åring ser tillbaka på den. Jag kan knappast påstå att jag var någon fullfjädrad yrkesman i början, om jag någonsin blev det förresten. I pingstörelsen på slutet av 1960-talet var det få pingspastorer som hade seminarium, pastorsutbildning eller teologisk högskola bakom sig när de började sin yrkesbana. Ofta hade de gått en eller flera fyra veckors bibelkurser, så kallade bibelskolor som några församlingar hade som ett återkommande inslag varje år. Då inbjöds erfarna bibellärare och pastorer från olika håll i landet att komma och undervisa de blivande förkunnarna. Men dessa bibelskolor som de kallades var inget avgörande krav för att få arbeta i en pingsförsamling. Minimikravet var att man kände Guds kallelse att man var andedöpt själv och således kunde representera pingstväckelsen och att man hade rekommendation från sin egen församling att gå in i en sådan tjänst. Bibelskolorna hade en viktig funktion förutom att undervisa i Bibeln och inspirera till tjänst åt Gud. De var också ett slags arbetsförmedling- som ofta hade kontakt med pingsförsamlingar som sökte vittnen, som predikanterna ofta kallades. En huvuduppgift var ju att vittna om Jesus och frälsningen, det kristna livet och sina egna erfarenheter. Att förkunna och predika kallades ofta att vittna. Det lät ju också lite mindre pretentiöst att säga vittna än att säga predika. En vanlig modell för att komma ut i yrkeslivet som förkunnare i Pingstörelsen var alltså att med hjälp av pastorerna i bibelskoleförsamlingen och lärarna på bibelskolan hitta församlingar och mer erfarna pingspedikanter som behövde medarbetare, så kallade evangelister, till sin församling. Antingen på centralorten eller kanske till kapellet på Utposten i byn, eller det mindre samhället i närheten. De flesta församlingar hade filialer kallade Utposter, där man bedrev verksamhet med gudstjänster, söndagsskola, bönemöten och liknande. Ordet evangelist finns i Nya Testamentet och betecknar oftast en Erfaren förkunnare och ledare med särskild inriktning på att sprida det kristna budskapet och grunda nya församlingar. Uttrycket användes i den svenska pingstörrelsens tidigare decennier huvudsakligen för att beteckna en nybörjare förkunnare och lärling som så småningom växte in i uppgiften att bli medarbetande pastor eller andre pastor. Och så småningom föreståndare, det vill säga huvudpastor i en församling. För min del blev jag predikantlärling utan föregående bibelskola. Efter studentexamen och ett års värnplikt arbetade jag som lärare i engelska och nu franska en termin. Under den hösten 1967 fick jag en inre visshet om att Gud kallade mig att bli förkunnare. Det var också den hösten som jag upplevde andedopet, pingstupplevelsen. Mina pastorer i pingstkyrkan i Norrköping såg positivt på mina planer eller min längtan och förmedlade kontakt med pingstförsamlingen i Gävle. Där behövde man en medarbetare som gärna också kunde sjunga och spela och hjälpa till med sång och musik i församlingen. Jag förstår nu att det hade stor betydelse för mina möjligheter att förverkliga min längtan att bli förkunnare, att jag hade spelat piano i ganska många år och också fått lektioner i orgelspel och att jag gärna sysslade med sång och musik. Så kom jag till ett vintrigt jävle alldeles i början av januari 1968 och fick börja som evangelist och predikantlärling hos en erfaren och klok pingspastor vid namn Geo Johansson. Han blev min mentor fast jag inte kände till det ordet för en många år senare. Det blev 16 år som evangelist, sångledare och kantor, missionär i Indien, andre pastor och vice församlingsföreståndare och kursledare för en ettårig bibelskola. Under de åren bodde jag med min familj på flera olika platser. Sedan kom min första tjänst som huvudpastor och föreståndare i Strängnäs– och sedan missionstjänst under ett par år på heltid för Sovjetunionen. Och därefter blev det pastorstjänst igen, kombinerat med resor till ryskspråkiga länder, fram till pensionsåldern och lite till. Och nu i februari 2018, efter 50 år i yrket, avslutade jag en deltidstjänst som pastor i Skänninge. Herr är ditt liv var en programserie på tv som blev omåttligt populär. Någon känd person var gäst hos programledaren som hemligen hade inbjudit olika personer att berätta om olika händelser i den aktuella personens liv. Det blev en kavalkad och sammanfattning av livet under några decennier. Numera skriver en del kändisar sina memoarer redan i 30-årsåldern. Det är ju så bråttom nu för tiden. Och antalet hitlåtar eller pengar på banken eller personliga skandaler eller kändisstatus är tillräcklig anledning att skriva ner sin samlade visdom och ge den till omvärlden. Mina 50 år i yrket har inte gjort mig till expert på att vara pastor. När man arbetar med människor och andliga erfarenheter och gruppdynamik och liknande upptäcker man ständigt att man fortfarande bara är en lärling. De 50 åren i yrket har ändå lärt mig respekt för uppgiften och för mina kollegor. Alla dessa människor som i decennier eller kanske bara en kortare tid tjänstgjort i pastorsuppgiften. Många av dem har fått en mycket otacksammare lotten än jag med mindre omväxling, enformigare uppgifter och kanske mer motgångar också men har ändå träget och troget fortsatt. Trots många misslyckanden och en del motgångar och smärta i själen under 50 år är jag överlycklig över mitt val av yrke. Fast jag ser det ganska mycket som att yrket valde mig. Eller får jag säga att jag tror att Gud kallade mig, även om det naturligtvis kan vara inbildning från min sida? Jag vet i alla fall att några av min ungdoms stora intressen och drömmar för livet knappast kunnat infrias bättre i något annat yrke. Språk och musik och resor och tron på Jesus och att få sprida budskapet om honom var kan man få den kombinationen i något yrke och arbetsliv? Jo, i 50 år i yrket som pingstpredikant En dikt ifrån dikterna i boken Ordslöjd. Promenaden Promenaden till stan blir en lovsång till Gud Inte så mycket välformulerade ord som glädje över stegen längs gångvägar och kullerstens trottoarer som väl behaget att i en frisk och fungerande kropp, i bekväma kängor och kläder, gå i behaglig senvinterluft och njuta av livet. 35 minuter i den lugna takt min kropp själv rör sig i naturligt. Ingen stress eller powerwalk eller svettframkallande kaloriakt bara i samklang med tankarnas fria svävande åt vilket håll de vill. Fast visst svävar de ofta i ett tack till honom som gav mig ett sånt gott liv. Kaffebacken, gamla övägen, Hörngatan, gamla Rostugugugatan- jag möter och passeras av rödgula bussar och gula spårvagnar och bilar i alla färger och alla människor till och från jobb eller i arbete på trottoaren och alla är meningsfullt upptagna och har mer bråttom än jag. Men jag är meningsfullt ledig. Jag utövar promenerande lovsång på väg över strömmen och Saltingsbron, Drottninggatan, fram till Slottsgatan och in i min kyrka. Till bönemötet, sången, mötet med de andra och med honom. Och på vägen hem lyser solen värmande i mitt ansikte. och en bön ifrån avdelningen böner. Jag vill gå med dig. Jag vill gå med dig, Jesus. Som Andreas, gå med dig och se var du bor och stanna med dig. Jag vill fylla mig med dina ord och forskande titta på dina andetsdrag, se dina gester, ana dina känslor och känna din doft tills du på nytt fyller hela mitt synfält och dina ord ekar i mitt inre. Och mitt hjärta bultar vilt efter att göra din vilja och väcka din glädje. Hur det kom sig vet jag inte men jag är vilse mitt i din kyrka och bland dina egna. Och plötsligt slog det mig att jag visste svaren men hade förlorat svaret. Och jag kände metoderna men hade tappat bort vägen. Och när jag skulle mana fram din röst och dina andetsdrag så fanns de inte där, bara suddigt och långt borta. Därför är jag här nu, Jesus, för att finnas hos dig. Tills du finns i mig, och jag kan gå till någon och säga, kom med mig, vi ska träffa Jesus. Här, nära dig Jesus, alltid.